Незваний гість 27 травня 2217 року. За земним часом Планета ТОРН 9 Космопорт. Дорога у космопорт зайняла майже вдвічі більше часу, ніж могла, тому що розмова з представницею загадкових фінансових організацій була довгою. Могила трохи непокоївся, що люди Реджепаса, які безумовно стежать за ним, могли б щось запідозрити. Хоча з іншого боку, усі знали, що місцеві таксі запрограмовані вести приїжджих найдовшим шляхом, аби якомога більше заробити. Так що можна було списати надто довгу поїздку і на це. Могила легко пройшов охорону космопорту і попрямував на службовому транспорті до своєї ластівки. Тим часом думи його були невеселі. Виглядало так, що навіть якщо він успішно повернеться зі сфери диявола, тут його чекає не менша небезпека. Він якось і не подумав, що за таким цінним артефактом полюють ще ті дияволи. Той Реджипакс, мабуть, не випадково виграв у нього і зробив пропозицію, від якої тепер не можна було відмовитися. Може, і координати транспортника він дав так легко, тому що у разі відмови могили його тут же у цьому барі вбили б. Від цієї думки у Петра тьохнуло серце. А тут ще й ці невідомі конкуренти Раджепакса. Хоч і розмовляли вони через жіночку з янгольським голосом, але були вони точно не янголи. Ох, і вліз, могила у пригоду, гірше не вигадаєш. З цими невеселими думками Петро нарешті під'їхав до ластівки. Вигляд рідного корабля його заспокоїв. Могила підійшов до трапу і погладив металевий поручень, як він робив завжди, коли повертався. Теплий та гладкий метал ластівки, наче відповів якимось особливим ніжним дотиком руці свого капітана. Петро піднявся сходами трапу, пройшов ідентифікацію на вході і зайшов. Зморщив носа, бо відчув, Чужий запах у коридорах своєї ласівки. Так, тут були до цього люди Раджипакса. Хоча, скоріше, андроїди. Чи андроїди взагалі пахнуть? Певно, то більше гра уяви, аніж справжні запахи. Петро пройшовся звичним маршрутом до капітанської рубки і завмер. У його пілотському кріслі... Той сидів. Наче ми домовилися із Раджипаксом, що коли я повернуся, то на кораблі нікого не буде, роздратовано сказав могила. Крісло повернулося, і Петро розгледів, що у ньому сидів не андроїд. Це був чоловік середнього зросту та статури із типовим обличчям, яке легко сплутати з будь яким іншим. Хіба що. На обличчі виділялися очі. Глибоко посаджені, вони випромінювали якусь силу та впевненість, яке більше личила б якомусь силачу чи гіганту. «Вибачте за вторгнення, але це була практично єдина можливість порозмовляти тет тет Майже слово в слово повторив він фразу голосу з таксі. «Ага, то ви не людина Раджипакса. Тоді хто ще? Говоріть або вимітайтеся з мого корабля!» Доволі грубо відповів йому Петро. Незнайомець поліз у кишеню свого комбінезона. Могила напружився і на мить пожалкував, що не прихопив з собою бластер, який лишився у сейфі в капітанській каюті корабля. Але незваний гість – Витяг з кишені не зброю, а картку посвідчення. Полковник Служби розвідки глибокого космосу земної федерації Карл Брюгенс прочитав вголос Петро. «І чим же я зобов'язаний щастю бачити вас у рубці мого корабля?» – додав він питання, хоча уже здогадувався, до чого все йде. «Звичайно ж, ваша майбутня операція на Пенчославийкові нас дуже непокоїть, пан Могила. Ви розумієте, такий важливий артефакт не має попасти у лапи арктуанців або якихось фінансових махінаторів з нечистими руками та помислами». «Що за артефакт і чим він важливий?» – захотів зрозуміти Петро. «А вам навіть цього не сказали?» «Це зерно істини! Ну, і що воно таке? Якась рослинна суперзброя біологів? Ну, достеменно ніхто не знає», – зам'явся полковник. «Те, що служба розвідки знає не все, чомусь підбадьорило могилу. А якщо так, то з якої речі ви вирішили, що те зерно таке могутнє чи потрібне?» Напосідав він. Є у нас така інформація. Головне інше. Артефакт має бути у нас, у людства. Ніхто із цих ваших клієнтів не повинен мати монополію на істину. Інакше буде біда. Повернув розмову у потрібне русло Брюгенс. На патріотизм будете давити? Скептично примружив очі могила. А ви що? Його не відчуваєте? Ви ж виросли на самій землі, у серці земної федерації. На одному патріотизмі не проживеш, та й на землі я вже дуже давно не був. Ну, фінансово ми вас теж не образимо. Можливості у нас трохи менші, аніж у Реджипакса чи тих жирних фінансових котів. Але дещо є. Та головне, що ви отримаєте, це підтримку наших спецслужб. А це коштує дорого, набагато дорожче, ніж якісь гроші. Петро зрозумів, той полковник точно не відчепиться від нього. Але ще є можливість добре поторгуватися. Ну, добре, обговоримо умови... «І деталі!» – зіткнув він, сказавши цю фразу вже втретє за останню добу. В дорозі 29 травня 10 червня 2217 року за земним часом на борту Зорельота Ластівка по дорозі до сфери Диявола. Гіперджамп до найближчої від сфери диявола можливої точки завершився вже годину тому. Тепер корабель йшов на глютонових двигунах не крізь червоточений гіперпростору, а звичайним космосом. І хоч швидкість була значно більшою швидкості світла, летіти було не менше десяти земних днів. Звичайно, можна було б зробити гіперджамп прямо у сферу диявола. Там теж був один із виходів з гіперпростору. Але ті, хто так робив, зникали безслідно, як той Пенчославий Ков. Хоча якраз цей корабель, виявляється, зникне безслідно. Якимось чином Раджипас мав його координати. Маршрут був прокладений, і по дорозі до сфери диявола жодних проблем можна було не очікувати. Тому Петро міг відпочити та обміскувати ситуацію, в яку потрапив. А обдумати було, що наразі те, що має відбуватися після того, як він забере зерно істини з пенчославайков, виглядало навіть більш небезпечним, аніж сама операція у сфері диявола. Могила фактично домовився з трьома силами, пообіцявши кожній, що обмане її конкурентів і віддасть артефакт саме їй, що автоматично робить дві інші сили його смертельними ворогами. Та й немає жодних гарантій, що той, кому він віддасть артефакт, не вирішить позбутися Петра. У цьому плані найбільш довіри викликає Брюгенс. Все ж таки він представник державних органів і якісь закони має поважати. По-друге, досвідчений шукар може бути корисним для служби розвідки. На доданок, тут іще й заклик до патріотизму. Але чи є могила патріотом? Петро задумався над цим питанням. Насправді, невідомо, хто були його батьки та чи були вони землянами, але так, виховали Петра на землі. В один чудесний день на початку січня 2181 року на порозі Києво-Печерської лаври монахи знайшли дивний контейнер. У загадковому контейнері було немовля. Жодних даних на нього не було знайдено, окрім цифр на контейнері 31122180. Монахи вирішили, що то дата народження 31 грудня 2180 року. Тому немовля отримало ім'я на честь святого, що народився у цей день та був архімандритом лаври у 17 столітті сторіччі – Петра Могили. Хлопця віддали до інтернату, який був під патронатом Києво-Печерської лаври. Петро насупився, коли згадав той інтернат. Ні, він не був поганий. Ніхто не знущався із хлопця. Покарання, а через бунтівний характер Могила отримував їх постійно, Здебільшого були у вигляді трудової повинності абсолютно безглуздої з точки зору Петра бо роботи яких було чимало у інтернаті могли зробити все швидше і якісніше але керівництво інтернату вважало за важливим виховувати дітей працею та гіршою за будь-яке покарання була нудьга Жахлива нудьга, якою було навчання в інтернаті Освіта, яку здобув Петро, була непоганою Але купу занять з богослов'я, теології та християнської освіти Він сприймав як справжні тортури Тому, після того, як став повнолітнім Не пішов як більшість дітей з інтернату до семінарії або монастиря а подався до Академії Космофлоту. В ній він теж не доучився, хоча й отримав ліцензію пілота-зорльота. А далі… Далі була купа пригод, удач, і ось він один із кращих шукарів у світі. Своє прізвище Могила переклав на загальногалактичну, і надалі всі думали, що то прізвисько – пов'язане з його роботою шукаря, адже таку роботу цілком можна було порівняти із розграбуванням могил. Мало хто знав, що то його прізвище, яке він отримав на честь християнського святого. Колись могила взнає своїх батьків і чому вони підкинули його у контейнері під двері монастиря. Виходячи із цього, чи мав могила борг перед землею та земною федерацією? Мабуть, так. Мав. Петро зітхнув і підійшов до сейфа, що був у його каюті. Відкрив його. Крім документів, грошей та бластера, тут була пляшка дорогого ірландського візки. «Могила зберігав його на якийсь спеціальний випадок. Мабуть, це саме він», – вирішив Петро. «Бо хто знає, чи повернеться він живим з цього завдання?» Погляд його впав на невеличкий предмет, що лежав поруч з пляшкою. Петра пересмикнуло. Він пригадав, як Брюхенс дав йому його. «Про всяк випадок?» Візьміть, це!» – сказав тоді він і простягнув невеличкий предмет, схожий на якийсь мініатюрний пульт дистанційного керування. Що це? спитав Могила, не беручи той речі. Це план Б, на крайній випадок. Може так статися, що коли ви знайдете цей артефакт, ви вирішите, що краще його знищити, аби така могутня річ не дісталася нікому і не змінила докорінно наш світ. «Навіть так?» – підняв брову Петро. «Хто зна, що то за зерно істини, інколи істину краще й не знати. Щось ця штука не виглядає достатньо потужньою, аби знищити щось більше за вашу картку посвідчення». «Це так тільки здається». Це новітня розробка на основі антиматерії, здатна рознести вщент прямо тут пів космопорту. І ви принесли це на борт мого корабля? Не відмовляйтесь, вона абсолютно безпечна, поки не вмикнете її. Дивіться, от тут ви можете задати таймер, після цього знімаєте ось цей запобіжник і натискаєте цю кнопку. Ставте час достатній, аби опинитися не менше, ніж за пару кілометрів від місця вибуху. Мені це не потрібно. І все ж таки я наполягаю, пане Могила. Трясся! І ще одне. «Може вийти так?» Полковник пожував нижню губу, добираючи слова. «Може вийти так?» що вам треба буде викликати вибух миттєво. Тоді просто не ставте таймер, а знімайте запобіжник і натискайте кнопку. Миттєвий вибух? Так від мене ж тоді нічого не залишиться. Що ви собі там думаєте? Повірте мені, інколи буває так, що смерть – це найкращий вибір. Петро. «Взяв тоді ту пекельну машинку. Та і що з нею зробити? Викинути з космопорту? А як хтось знайде та активує? Теоретично, можна викинути зараз, просто тут, у космосі. Ця думка здалася могилі дуже спокусливою. Тим більше, що він все ще не довіряв Брюгенсу. А що як ця штука?» Вибухне сама собою, щойно він дістанеться Пенчо Славейкова. З іншого боку, той таки Брюген сміг сотню таких сховати у ластівці. Ех, згорів сарай, гори і хата. Треба комусь більш-менш довіряти. Іншого виходу немає. Могила взяв пляшку і причинив сейф, полишивши там... Вибуховий пристрій. Сфера диявола 10-13 червня 2217 року за земним часом Сфера диявола Візуально сферу диявола ніяк не можна було побачити. Насправді навіть на мапі цього сектору космосу в Сузір'я-Лебедя Її межі були нечіткими, до кінця не визначеними. Однак особливості цього космічного об'єкта, де колись сталася масштабна битва двох древніх космічних рас, були помітні ще задовго до того, як людство вийшло в далекий космос, адже завдяки потужному радіовипромінюванню ця частинка отримала колись назву Радіогалактика «Лебідь-А». Це зараз науковці пов'язують таку особливість із залишковими полями та випромінюваннями на місцях боїв механіків і біологів. А колись це вважалося природним явищем. Саме по потужності радіовипромінювання могила і рахував, наскільки він близько до небезпечних районів сфери диявола. Координати Пенчо Славайкова вказували на те, що він літає по орбіті навколо подвійної зоряної системи, що знаходилася практично в епіцентрі сфери. Що ж поробиш? Петров вже прийняв пропозицію навідатися на пенчо Славайков та ще й тричі. Можливо, Бог беріг могилу, чи то в пам'ять про святого у честь якого він отримав ім'я та прізвище, чи через те, що Петро виховувався в інтернеті при лаврі. Але якось так вийшло, що ластівка без особливих проблем дісталася до легендарного транспортника-привида. Без пригод, звичайно ж, не обійшлося. По дорозі могила вчасно уник зустрічі з космічною міною механіків. Потім... Дивом обійшов невідоме поле, ймовірно, створене колись біологами. Петро бачив, як комета, потрапивши у це поле, миттєво зникла у спалаху, який мало не на годину осліпив всі камери космічного корабля. Неймовірним зусиллям втік він від гравітаційного поля блукаючої планети, яка раптово виникла по курсу ластівки». Всіх цих пригод вистачило б з головою для пересічного астронавта, але для досвідченого шукаря це була хіба що не рутина. Неочікувано легко, як для сфери диявола. Тому Петро і подумав, що вищі сили йому допомагають. Пенчо Славейков 13 червня 2217 року за земним часом. Сфера Д'явола. Космічний корабель Пенчо-Славейков. Могила ретельно вивчав план Пенчо-Славейкова, одночасно поглядаючи на величезний, закинутий корабель на головному екрані ластівки. Схоже, транспортник зберіг свою цілісність. Принаймні, візуально не було видно якихось серйозних ушкоджень. Звичайно, сканер біологічної активності не показав жодної живої душі на зниклому майже 60 років тому кораблі. Але розраховувати на сканер у такій справі було марно. Навіть на екрані видно, що центральний шлюз обріз так званим «чортовим мохом». Самогубством буде там швартуватися. А що за монстрів можна очікувати всередині, навіть подумати страшно. Добре все обміскувавши, могила намітив аварійний вихід по правому борту. Зовні він не відкривався, але матеріал дверей мав легше піддатися лазерній пилці». Підшвартуватися до цього виходу, звичайно, було неможливо, тому Петро запрограмував ластівку триматися поруч із Пенчеславейковим навпроти нього. Ну а сам надів скафандр, підійшов до сейфа і взяв бластер. Секунду задумався і сунув у кишеню вибуховий пристрій Брюгенса. Всі інші речі... Уже були заздалегідь заготовлені у шлюзі ластівки, уваженькому, але доволі зручному наплічнику. Могила підійшов до шлюзу, заліз в екзоскелет, що дозволяв короткі польоти у космосі, і відчинив важкі двері назовні. До аварійного виходу транспортника було за космічними мірками зовсім мало – менше з пів кілометру. Але старенький двигун дуже повільно і з натугою тягнув Петра до тих дверей. За цей час могила вже сто разів стих вилаяти себе, що погодився на цю авантюру, і стільки ж разів погодитися, що іншого вибору у нього не було. Після того, як він випиляв двері і вони відлетіли кудись подалі у космос. Петро спеціальними магнітами закріпив екзоскелет до борту пенчо -Славийкова. На секунду він задумався, а що як старенькі магнітні замки не витримають, то він навічно залишиться на кораблі-приводі. Але махнув рукою, перехрестився і зайшов у темний прохід, схожий на вхід до барлоги якогось хижака. Похід Петра через закинутий космічний корабель був схожий на якийсь кошмарний сон або комп'ютерну гру. Павуки Морора та плазмові слимаки, яких він зустрів неподалеко від входу, були лише розминкою. Чи то пак монстрами першого рівня. Неймовірна екосистема якось розвинулася за цей час у транспортнику і могилі зовсім не хотілося познайомитися ближче з її представниками. Що і кого він тільки не бачив, блукаючи темними коридорами. Тому спринту, що він утнув, та ще й у скафандрі з важким рюкзаком через їдальню, коли його ліхтарик висвітлив якихось невідомих білих і сліпих істот, схожих водночас намав там молів Міг позаздрити й чемпіон збігу сам у Галіванджиру. Мало того, що корабель був неосвітлений, всі таблички виявилися болгарською мовою. Тільки зараз Петро зрозумів, чому колонію тих болгар з Несебра-17 називали «ізоляціоністами». Якби не план корабля, що йому надав Раджипас, Могила заблукав би тут і обов'язково попав би на обід до якогось монстра. Але йому підфартило, і ось він стояв навпроти щитової, де мав знаходитись клятий артефакт, заради якого він і опинився тут. НЕ ЧІПАЙ 13 червня 2217 року за земним часом. Сфера диявола. Космічний корабель Пенчо-Славейков. Могила на секунду застиг, перехрестився і, затамувавши подих, нарешті відчинив двері. Те, що він там побачив, було вкрай неочікуваним. Ні. Звичайно, там не був електричний щит чи якесь приладдя корабля. Але й ботанічного саду біологів із загадковим зерном істини він теж не побачив. Весь простір щитової займало, наче якесь дзеркало чи двері, невідоме непрозоре поле. Воно світилося синім інколи. По ньому проходили фіолетові блискавки. Сам, не розуміючи, чому він так робить, могила забув про всі правила та безпеки і, як якийсь шукар-новачок, просто простягнув руку і сунув її у поле. Рука легко пройшла крізь синій туман. Петро відчував її, хоча й не бачив. По руці та далі по тілу пробігла фіолетова блискавка, але жодних неприємних відчуттів вона не викликала. Могила іще секунду роздумував, а тоді рішуче зробив крок вперед, пірнаючи у невідомість. На якусь мить темрява поглинула його свідомість, але він не встиг злякатися, як очі уже бачили тепле жовте світло. Могила знайшов себе у якомусь приміщенні з білими стінами. Петро був певен, що на плані корабля він не знайде цю кімнату. Як тільки могила оговтався, його погляд як магніт притягнувся до ряду контейнерів, що стояли в рядок. Вздовж білої до болю в очах стіни Він уже бачив такий дивний контейнер до цього Точнісінько в такому Його самого підклали на поріг Києво-Печерської лаври Заворожений Петро підійшов ближче Так, це точно такий контейнер Крізь скло було видно, немовля, яке мирно спало в середині.